Az, hogy velem találkozott a nyerge Zsolt, vagy sem egy tízes egyes jelentőségű. De az, hogy folyamatosan oligarchákról beszélnek, a Fidesz Puhlászlóról, az MSP nyerge és közben a Pártok gazdasági hátudvaráról viszonylag keveset lehet tudni, ennek te mekkora jelentőséget tulajdonítasz, valójában itt most egy hámozást folyik, vagy nagyon is arról van szó, hogy van valami, amivel meg lehetne ismerkedni, ám ezt a pártok nem teszik lehetővé, és most természetesen tőled a Fidesz kérdezem, és a Fideszhez tartozó. Van valami, amiről nagyon kellene ebben az országban beszélni, de senki nem mer beszélni. Ez nem Puklászló és nem Simicska Lajos, hanem az az erő, akinek érdekében áll, hogy ezek a cikkek megjelenjenek, és saját magáról a figyelmet elterelje. Erre az országra nem Puklászló és Simicska Lajos jelenti a valódi veszélyt, ami a demokráciát illeti. Én ezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy miközben elfogad... És ezért megy ez az egész cirkusz, hogy a legérintettebbről óriási erőkkel eltereljék a figyelmet. Az, aki valóban a, a magyar demokrácia érdemi jel jel veszélyt jelent, arra a arra az oligarha, nagy tökést csoportom. Ami egyébként körvonalazható. László az én véleményem szerint, és még csak is simics is. <gül> De akkor megmondanád, hogy merre keressem? Hol van az irányt? Hát bízok az újságírók fantáziájában, és bízok benne, hogy kinyitják a szemüket, és szétnéznek a világban. Mert ezek lényegtelen, periférikus, és magyarország működését érdemben nem érintő kérdések, amiket felszögetnek. Én azt sejöttem, hogy amiről te most beszélsz, az valójában az a idézőjeles gazdasági szabadságharc, amivel kapcsolatban te naponta megnyilvánultál, vagy legalábbis hetente nálam, amikor azt mondtad, hogy a Brüsszelből jövő kritika mögött valójában multinacionális érdekek húzódnak meg. Hideg, meleg, forró, langyos. Hát természetesen ez is benne van, de hát hogy mondjam, tehát én azt gondolom, hogy hogy amikor a törztenetírók sokat írnak Európa fejlődéséről, vagy a világ gazdaságának fejlődéséről, és idő után fölhívják a multiracionális gazdasági csoportok, vagy a globális pénzítőke túlhatalmára a figyelmet, vagy netán egyes bankok és bankcsoportok túlhatalmára a figyelmet, akkor ezt nem véletlenül teszik meg. Ennek kényszerű van a nyugati civilizációban. <hállt> probléma ez. Egy energiaszolgáltató jelenti az emberek számára a problémát, egy bank jelenti az emberek számára a problémát, egy multinacionális kereskedelmi hálózat jelenti az emberek számára a problémát. És ennek Magyarországon is vannak rezidensvége és vannak reprezentánsai, akik úgy gondolom, hogy most szépen otthon ülnek, és jót most azon, hogy milyen gyermeknek dolgot ír Mongatil, ahol ott a lényeg messze nem ott van. Többiek relatíve jelentéktelenek, vagy abszolút is jelentéktelenek? Tehát Simicska Lajosnak a nevét, vagy Puklászó nevét etekintetben, csak is kizárólag etekintetben írhatnánk-e úgy, mint nem egy sekernőjét? Ez, ez pótcselekvés az én véleményem szerint, illetve sajnos nem pótcselekvés, mert azt látom, hogy egy jól fölépített tudatos kampány zajlik, amelynek az a lényege... De ez egy kölcsönös kampány, dolgo, ö, ö, működteti a Fidesz ö, épp úgy, mint az MSZP? Tehát azt nem lehet mondani. Nézzétek, egy HIMA egy A Fidesz elnöksége világos kezdeményezést tett a választási eljárási szabályok a kampány- és pártfinanszírozás szabálynak az újragondolására 20 év után. Nem. Én ezt tökéletesen értem, mindez azonban a múltat nem fogja erodálni. Tehát attól még a múlt megvan. Tehát most húzhatunk egy vonalat, és mondhatjuk azt, hogy minden újra kezdődik, de azért mindenkinek lesz valami emléke a múltból. Vagy valami sérelm. De nem tudom, hogy hogy fogalmazzam meg, hogy ez nehogy félrejelhetető legyen. Figyelj, minél kevésbé félrejelmezhetően fogalmazol, annál valószínűbb, hogy bekerülünk ismét a népszabadságba. Igen, igen, igen. igen. Én úgy gondolom, hogy ez, ez mellébeszélés. Nem ezek, nem ezek jelentik a valódi problémát ebben az országban. És egyébként pedig a fényített urakat én mélységében nem ismerem nem puklásló parlamenti képviselőtársam. Az általad említett urak, gazdasági szereplők túl, túlzásban van véve az egész történet. Amikor az index kikéri adott esetben a Margitis felújításának e, a papírjait, arra való hivatkozás, hogy ez közpénz és ezt a bíróság megtagadja. Ezek fontos vagy fontos talán dolgok? Ezek nagyon fontos dolgok, mert ez már a nyilvánosságról szól és a tisztességről szól e, Ott tartunk tehát, hogy bankok. Végül is mekkora küzdelem egy is... Egy bankonglomerátum, de bocsánat, egy-egy bankonglomerátum születését az elmúlt húsz évben. Hogy hogy jött létre egy magyarnak tűnő nagy bank, annak a vezetője milyen hatást gyakorol a magyar gazdaságra, a magyar társadalomra, a magyar politikára. Politmódjára hogyan hálózza be az országot. Most, hát, most éppen arról a Csányi Sándorról beszélünk, aki először tett gesztust az önkormányzatoknak a tartozásaik, átütemezések kapcsán, bár nem ez a szakkifejezés. Róla beszél? Kihatom az újságírókat, hogy vizsgálják meg, hogy kiről is beszélünk, hogy vannak-e valódi gazdasági hatalmak ebben az országban. Ezt javasolnám magam, hogy jelenleg ugye beszéltem volna veled, de ezt nem meg. Még egyszer, mindet el fogok követni, hála jó Istennek, hogy nem nőről van szó, mert akkor félreérthetőek lennénk. Személy szerint mekkora a gazdasági vagy politikai nagyhatalom, vagy, vagy mekkora a hatalmat érzékelsz? Semmek, korán, annyi hatalmam van, hogy annyi van, amennyit a választóim adnak nekem, mert engem megválasztottak. Egymás mellé raknám. Szavazom, Ez a különbség, és ez a borzasztó, tudod, ez a borzasztó igazából, hogy azok, akik diktálni próbálnak az üzletvilágából, a bankok világából, a telekommunikáció világából, a gazdasági csoportok világából, azokat senki nem választotta, meg maximum a részvényesek, vagy a tulajdonosok. Azoknak diktálnak, akik mögött elvileg társa, egy legitimáció legitimációban, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy ellenzi vagy kormánypárti valaki. De ez egy örök direm nyugati civilizációban hogy politikának és gazdaságnak egymáshoz milyen a viszonya. Nekem az a véleményem, hogy a gazdasági csoportoknak az ország érdekeit kellene szolgálnia, és nem a politikai csoportoknak kellene a gazdasági csoportok érdekeit szolgálnia.